Жоден не був таким сильним, як він. Кожному чогось бракувало. Тому мама й залишилася на старість самотньою. Не тому, що син перешкоджав. Був проти, вона сама не хотіла. Та материн урок він запам'ятав на все життя. Треба бути сильним. І він став сильним. Першим кроком на шляху до утвердження, як найсильнішого, була та сама Ольга Торопова. Віктор знайшов усе ж привід довести їй і Юрці, хто в класі центровий. Наче й причини особливої не було. Та Юрка завівся. «Ах, ти так? Ну, стривай! Зараз ти у мене землю їстимеш!» «Я? Землю? Ну, покажи мені, покажи!» Віктор зняв куртку, щоб не порвати, кинув її на руки Ольці, яка стояла осторонь, і хоч репетувала задля годиця «Що ви, мовляв, хлопці робите, Не треба! Я вчителів покличу!» Але тікати не збиралася. Їй більше цікавило, чим уся та катавасія скінчиться. Віктор і Юрка відмутузили тоді одне одного. Будь здоров! З усіма атрибутами. Юрки синець під оком. У Віктора збиті кісточки пальців. Обличчя без прикрас. Справжній мужчина не повинен пропускати таких ударів. Нарешті Юрка впав і запросився. Ну все, і так, що не забруднив. «Мамка сваритиме! Досить! Твоя взяла!» Олька після Вікторової перемоги перестала ходити з Юркою в кіно, але й з Віктором не пішла, та він чомусь і сам не хотів. Охота минула. Довів є зверху і вдовільнився. Після восьмого класу пішов у Суворівське. Йому синові загиблого офіцера, дорога була відкрита. Тільки одну умову поставила мама. Поставила одразу і ще до вступу. Після закінчення училища вступати куди завгодно, хоч у кулінарний технікум, тільки не в льотне. Я не переживу, сину, пам'ятай про це. Віктор не те, що послухався матері, хоч її слово завжди було для нього законом. Його й самого не надто вабила романтика неба. Платять їм, звичайно, добре. Але ж ризикувати життям? Ні, нехай інші. Вступив до вищого командного, закінчив. Ще в училищі накинув оком на студентку пед інституту Жану. Повідрубував усіх претендентів на руку і серце. Так рішуче повідрубував, немов сокирою. Одружилися. Народився син. Поки мотались по гарнізонах, Жана відвезла сина до матері на Тернопільщину, щоб не мучити малого і не мучитися самим. А потім поїхала до матері й сама. Не витримала службу офіцерською дружиною. А Віктор послужив батьківщині. Чесно послужив. Коли все почало розвалюватися, вгадав слушний момент і звільнився. Встиг прихопити з собою те, що недобре лежало. Коли все навколо падає, на голову, можна підхопити шматок і списати потім на те, що само розбилося. З армії він спригнув не з порожніми руками. Прихопив, що міг, щоб закласти фундамент майбутнього. Добрав смаку грошей. Справжніх, не з бухгалтерії по відомості Цих справжніх грошей вистачило, щоб купити Недобудований будинок на околиці Тернополя, Де саме розпочався будівельний бум Віктор добудував уже сам, на власний смак Поки будував, оздоблював, щоб не гірше, як в людей Справжнім деревом, яке ніколи не вийде з моди Гроші скінчилися Довелося звернутися до хлопців Порадили, взяли у справу він був їм потрібен, не менше, ніж вони йому. Кожен носив своє. Хто голову, хто руки, хто зв'язки. У Віктора було все – і голова, і руки, і людей знав багатьох. У різних кінцях колишнього Союзу. Хлопці були свої, надійні. І гроші знову потекли. Більше того – запрацювали. Коли будинок став придатним до життя, перевіз Жану і сина. Згодом добрі люди порадили – узяти в дім для допомоги по господарству Марію Павлівну. Потихеньку обставилися, обжилися. Навіть забагатіли. Все в хаті світилося новим і красивим. Все водилося – поїсти, випити, одягнутися. Не водилося чомусь тільки щастя. Попервах Вікторові було на це хати. Ще кілька тижнів тому він про це не думав. Не зважав. Його просто не цікавило те, чого не можна помацати – і от з'явилося в образі білявої жінки за кермом сріблястого ополя, З'явилося і змінило багато в його житті.